Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Wa afdhalus salati wa taslimi ala khayri khalqillah ajma'i nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmid din. Allahun falenderojm do vetem pritin ndihim dhe fal kërkojm me salavdat dhe bekimet e Allahut qofshëm i Muhammedin sallallahu alei wasallam i familjen, shokut dhe të gjithat ata që ndjekin katrok deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderoj Allahu azhar yemi duke trajtuar temat e moralit dhe mirësjelljes dhe edukatës së besimtarit, të cilat i trashëgovam nga biografia mësimet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, i cili erdhi me shpallën nga Allahu. Andaj ne porositim me mësimet e Kuranit dhe mësimet e Sunetit të tij, se si duhet një besimtar ta ndërtoj veten e tij në aspekte të ndryshme e veç anërështë në aspektin e moralit. Dhe kemi përmendu se vjërthyrit e moralit janë të shumë të dhe të ndryshme, ku veç kemi fillu të flasim për ditësa për e tyre. Sot dhe të flasë për një vlerë të radhës të moralit, që më ndoj në duhet edhe të pasorojmë njëhuritin tonë me këtë moral, por edhe të pasorojmë praktikën tonë dhe më tepër me kur vjen drejtësisë të, të moralit. Fjala është për maturin dhe largimin nga ngutia, që është një mësim dhe një porosi e shkësht e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për çfarë maturie bëhet fjalë? Bëhet fjalë për do të thotë një lloj një lloj maturie që ia mundson besimtarit Të nje pasojt e punve E fjallet e ti Dhe të mos ngutet Por të mërë vendimet të matura Të studiuara Të shëqruara me urci Të shëqruara me dituri Dhe të shëqruara me konsultim Me ata që din Të japin urzimet e duara Në situatët e saktuara Allahu Gjelle Huala Në shumë vendën Kur'an Përmend Se Sa herë muslimanët ose njerëzit kanë qenë të pajisën me këtë vërtët, kanë bërë veprime të duhura. Dhe sa herë janë shmangur këse i vlerët të moralit, janë penduar për veprime të tyhle. Allahu të vare këtale fletë për një rast që është shumë ndishëm dhe mund të silë pasuja të mëdha në qofse, nuk e kemi parasysh edhe nuk e kemi pranveti këtë vlerë të rënzimit moralit. Qet Allahu xhelleu ala për rrasin kur mund të gjenden muslimanat në luftë dhe aty mund të ndodhë që ngajëren <coughs> nga ngutia dhe mos marrje masave të duhura në emër të në emër të brojës, në emër të luftës të vriten njerëz pa fajshëm. Allahu <coughs> xhelleu ala thotë Ojo që keni besuar Ja, Ejuhel i në amënu i dha dherabtu në fisa bilin lahi kur ju të jenë në rrugë të Allahut mos i thuni ati qëlli alka ileykumu s-salama leste mu'minen i qëlli ju thët s-salam ju ofran dhe tët pa që ju ofran shprejën dhe pëshëndetin e islamit s-salamu aleykum mos jethuni ti si musliman. Na të kuptim me dukun me ngutisë ky e ka prej interesi që e ka për me shpëtu. Apo tab daguna urd al hayat ad-dunya. Allahu thotë nga se me kët mund të keni edhe një interes i dunjës, aq marrjet vrosjen e këtyre radh. Mirpoh Allahu thotë tebeynu charsoni mos ngutni që më herë të vazhdoni me Luften, të vazhdojni me të tëtë ndjekin e njerëzë Kjo kërë është luftë, situata luftës Allahu të fetë të bejjenu Edhe këtu duhet me qini nga dalëshim Edhe këtu duhet me qini matur Nga se Allahu të këdhali ke këntu min kabel Fëmennë Allahu Aleykum Edhe duhet këni qenë kështut në fillen Por Allahu ju ka begatuar ju hafë Andë i përmëberi sërë Allah sërëm të dhe nërë dhezër Unë e përmëra qëndimish këtë jetë për të reguar se dhe në situatat më kritike, kur Gjakov lënë me shumëti, kur njëri unë e merë aja dëshira për të hakmarë, apo për të ambrojt vetë në ti e kështu më rapë, edhe në kështu situata, Allahuna ka parin me qenë të matur. E qëparta mërmene jashtë të këtër situatave, ndës përgjambiri sërë Allah sëllëm, sa herë e ka njësë u shtërinë dikun, asti herë nuk ka sulmuar në befasit. Dhe asë njëherë nuk ka sulbu pejgamberi sërë Allah sëllëm me njëherë. Po qëfar u ka thona shabëve ti pritni, nëse të dëgjujmë ezan, ose shumë diken duku fanë, ose shumë diken që nuk do me luftu, atëre, largohemi, mos të ngutemi e të sulbujmë diken që zinë dhe shta, nuk ka pas të bëj me luftën atëm. Edhe sërë ka pon dë njëre pejgamberi sërëm dëken, që është vrahë, Edhe nuk ka qen pjesëmarrës i luftës, i ka qortu ashpra saptë diave. Për shkak se ka bën gangutia dhe mosçarçinë. Andë kjo situata ku njeriu është i matur, a se po dyshim se njëso situata do të ishte edhe më edhe më ma e matur. Për. Edhe pejgamberi sallallahu alejhi dhe selami e ka lavduru maturin dhe mosngutin e Jusufit alayhis salam me daljen e burgut të tij. Nëse po dyshim interesit i ka qenë me daljen e burgut. Mirpo a i ka prit për mu qarësu një gjeni herë, pas taj medalin. Një dhemi se Jisus, për alësëm, është fut në borgë, për shëfar në shuja, është akuzur për amoralitet, është akuzur për në të, të të ngacmim, për ta është akuzur, dhe kjo është për njëtë në ndërshëm, kjo është akuzë e madhe, po si të qoftë, është shirë situata dhe dhe në mreti ka për ndër, dhe nuk ka pas kush më ka komentuar ndërën pas Yusuf alaihi salam. Edhe kur e kanë dëgjuar se ka një i tillë e ka fituar me Dithivburgut. Sa ka qenë interes për të se ka ka ka çëdru pa fajshim një burg me vite të tëra. <coughs> dhe çdo kush për një vekësh më shqetëmua ju përgjigjthemë dot. Nuk kishme diskutuar shumë domthon citatet, po dalë ndera pas të rregullave të çështjes. Edhe vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e ka lavduru Yusufin ka thon Allah e mëshiron vllahun tëm Yusufin. Kisha më qen 20 le ejabtu dahi. Kisha më u përgjigj thjes mëngjhera. Pejgamberi thosëm kish më qen masabli patysh. Po për më lavduh unë isha përgjigj. Q somin ky s'u përgjigj mëngjhera. Tva ka thon? Jo ka thonjera e çertsuj më kët punën pse nuk e di s'ti këtu nëra apo. Veti ato grot kush ka pasur sa ato? Ka se ka pasur si me dotë burgut me eksgulirin. Por gjithmemë në yol. Në, në karakterin edhe dignitetin e tje, thënë, që e kjo që i afalim reti, që e kjo që i ngutskja, Allah në afalim, i ngacman të ato grot, për i afalim, e që të mbivur, ka, po? Andaj, ka qeni pafajshem, ka prit, pa, kështë e vërtet, dhe sa është qërsu puna mirë, pa, e ka po harin mësungutis, e ka po harin mëturis, andaj, Allah u gjëllevala edhe, e ka përmerë në kuran si shambulli, mëturisë edhe më Edhe për këtë e ka lefdru Përgambirën s.a.ll. Gjithashtu, rast tjetër i mësungutis dhe i maturis është rast i Musahu t.a.s.m. e Khedrin Pikisht e dhe Allah e qenë lewana, mësime që e dha Musahu t.a.s.m. Nuk këshë mësime, dhe më thonë, që kanë bëjnë me dispozita, me regula, me cëhme, nuk këshim Apo, por ishtëm pikisht mësime në maturit Mësungut, nga dalë, se tje e shë situatën kështu, po dhe ndaj qartësoja si të atër në dërmeni masët e duhura mos unë gutë, këa mërënci si, mos unë gutë edhe dini se në uthtimin e parë në duke qenë anje këdri në tëtë një copë të anjes një drast të anjes e këpuc edhe në meshtë reagojnë mu sojtë somë, thëti këta misë e fukara, jo prinsha anjen po dhe më në mytë në midës detet Atër Khedri i thaë posungut Dhe në fund kur jasë qërëj Ndoli se Kishtë dhepruar se duhet Khedri i haptak Edhe vet Allahu Gjallaj Gjelalu në të nërgjëzër Kër përmenë krimën e qimën e tokës A ka pas mundësi Allahu të barë A ka otala me e kriu qimën e tokën Më një fjallë Banu dhe mu po A ka shpas mundësi Pa të shumë se po Mi pa Qka thëtë Allahu për krimën e qimën e tokës Thëtë Ai është ai që krijoi qiellët dhe tokën në 6 ditë. Ayat i cili e ka krijuar, ti e gjeton për 6 ditë dal nga dal. Pastaj ka hadithet e pejgamberit sa sollem se rregullimi i brendshëm i tokës është bërë për 7 ditë. Ditën e parë është kriju kjo, ditën e dytë është rregullu kjo pse? Kjo pse? I është dashur Allahut ku? Largasoj. Allah me një fjalë e rregullon gjithë. Por edhe Allahu ka treguar tregu me krimin e tij se Njeriu dal ngadalë në krye punët. A e kuptim? Jo sen me rregull si duhet, me përsues, jo me bën me ngutitë dhe me nxitim, që pastaj putë të dajnë të mâng këta dhe të pakryera si duhet atë. Prandaj vetë gradualiteti i krimit të civilë tokës është një mësim që na duhet me të matur gradualisht të kryjm punët, ta sillim thmirën gradualisht, ta luftojm të keçin gradualisht, që sa asgjë nuk kanë në ngutitë dhe në nxitim ata dhe maturia kërkohet përnjeve në aspektet të ndryshme të jetës e tonë. Ndohet ime të matur, nga dalëshëm, dhe mësë të ngutemi në shumë aspektet. Po i përmen në njësa për tjune. E para në ibadet. Gjitho ibadet i kryrën menzitim, men nguti men nuk kam lirat të. Për nga mirë i sërëllat sëllëm ka qërtuar atë njerësit në të të të të të bine sejtë dhe qonë me një për sejtës duke i Nuk e i përgjasuar me Në tëtë uh, Pulën Në ngutije E hanë ushqimin e saj Nuk është Sejgjë dhe besimtarit Sikurse përkulli e pulës Me morë ushqimin e saj E merë shpejt ingrid, E merë shpejt E merë shpejt Puset Për i ikë Për i a merë dikush Andaj i badit Dume kujnë nga dalë Një dit për i kamer Njësatë mishë Duk u falë Dhe Shkejnë ruku Dhe Kër shkejnë ruku në Dhe të ngutjes Kure përfunde namazin tha Kusht është ai që ngut Një sabi tha O një dryguar e lad Ajo ngut për menzor e qatin Mësë mikre qatin Apo Tha pejgamberis Kusht dikosht për ju me vjen namaz Apo mështë të ngutet Le të hynë në gjami me qetsi dhe me rahati dhe nga, da, nga dal Ato qka e kazën le të fal Nësa e që ik e plecan Shumë nërman Po qka ki mungut Ik në rëqatë, harish Allah, si përgut kukon, e pletsuar rëqatën, maj me vrapu në gjami, të hi me vrapu të dalë. Nëse, këtu nuk janë veprime të besimtarit avti. Besimtarit hynë gjami me maturi, me qëtësi, kukullur, me përullin dhe Allah gjallë leo ala, nga se pohin një badet. Kanire në mund të shumë, dikush për njërë, Allah në afatë, hynë gjami, si kurse me hy, nështë ta... Allah odë çfarë veprimi kom, ndoshta kom me lujt ose kom me konë dëfrym, jo që po futet në ibadet. Ata ibadeti nuk kanë përgatitur një shtyrnore, një thyrje të të të të, të brendshme, një, një një një edhe për ulje të jashtme me përgatit vetëm para për dorës më parë. A ndaj maturia edhe mosgutia në ibadete. Gjithashtu na duhet maturia dhe mosgutia në kërkim të dijes. Tonies më thonë që dija mirë për ne ovdet. Don të jetë punë më të veçme mësuar për një javë, s'kam gjë të t'u. Dall nga Gdańsk, e më thon këtë një herë, pastaj këtë një herë, andaj maturia në kërkim të dijes në kupton dy gjëra. E para, rendit në duhur, mas pali këtë gjë më mësuar. Por gjatë dielës nga, nga kurreshta me ditë do punë të tëra, i luajm punë që ta do të më mësuar për me ditë e kjo ç'ai gjë. Edhe këtë mëson diku kur më vona. Andaj dietarët për para në xhamia ose xhamia që ka një shkollë për para kam pas në zonë. Dhe kur ka ndonjëri e kanë pyet, ti a ke mësu Kur'anin? Për shembull ka sura ose aty ka pas në mësu ka ndënvualla, e ka mësu ka mësuan Kur'anin të filoni atje, e tani kur ai të kryen vjen te ona. Saktë Kur'an, doq mëso, doq di aparan në për shembull shkollë në Bobka qe fëmijët im i ditë do sa klasës 5. A ne vesh Kur dhja në klas 5, një herët duhet me prit, në klas 1, në klas 2, të 5 vjet në prit në mësuk, më 5 vjet dal nga dal, nëse qështu regulli mësimit. Edhe në, në fejë mësuhën pun dënë nga dal. Mësuhën pun të abdesit njërë Allah, mësuhën pun të namazit njërë qështu të më fali, apo mësuhën pun të regullove të saktura që tytë për kasin. Tanik, nëse i mësën këtë pun, dhe i mësën të pun, dhë pun tjera kada kada dal, Mirë po, ndështë Allah në faljt Abdesi nuk dhënë që i bjenë që aprisht abdesi Nuk dhënë që është mirë të abdesi që është duhet E mirë me punë të mdhaja E mirë me vendimet të mdhaja Ka dalë që më këtë po për ty Ka dalë më sungut Nëse Ngutia këtë si dhe shërë të madhëm Nështë të maturia Edhe më sungutia në Në gjykim dhe njerëzve Në gjykim dhe i veprimeve të njerëzve Veqa në esht Më shumë se një opcijantë Sikur se kam që këtë mëndimi i mirë apëtër E patë mu së lejtëra Mi tha dëmëra mytë Adalë se së të komët e dëtë mytën apëtër E kur e asë qëroj Se në pjesën të të të të bregut Ka qenë një mratë Që së cënë anije që e ka pa po të mirë Jo ka morë Këta fukara, këta anije A ne i drashta me oprish Me i hjek një drasë për jasaj Me i shpëtu anija ozurpimet ambretet pas po sa eksportat e kthen drason vendet e para këtu as mos i gale e kthena po njerëzit që mbingjesh përshtuoht andaj veprimet e heditë ishin në drejtim të bjedhës së këto mbylljeve mos buçës atë gandel për shembull në njëri ditë mund të marr një vendim ca këtu pas diës vetëm atë apo po njerëzo dukës është përsënim ka dal mos u godnë atë xhiru po sogut mendime po sogut në gjykim ose dikush tjetër e ka marrë, e ka bën i vëpër. Do të thonë njëkohësisht, ku e dimë na? Për të vësosur, për bisedojmë të, për të çarsojmë, mos u ngut me xhir vendime, mos u ngut me njërë me e vlerësuar veprimet e dikujt ek çthy merrat. Gadal, ngadal edhe në lavdrim, po ngadal edhe në çortim këti, të këtij. Gadal, as mos e hip dikon qjell, kadal zihet. Kadal jera, migër të ndajmë nga, po shkojnë migër një herë. Kadal të kshyrem një herë. Nje to është gat, mos u gud. Andajna nuk e kemi të lejuar me vendos për gjeritën e kukurit. Na na shpresojmë që sa bën që e falim drekën që e falim, agjërimën që agjërojmë, na shpresojmë që me to me injenet. Po, pa themi filoni, a e falim sa bën kë injenet. Ani shalo poka dole. Mos u gud. Edhe për xhehenem ka dole. Mos u gud me çu kërkon xhehenem ka dole. Nuk kemi friksë me çdo pushkën që gjenim, apo tutum. Po, s'dihet çuçi më funë një herë apo, nëse panduhet, nëse kthehet, buhet më nisëti, e mos u ngut. Mos u ngut në gjykime në vlerësim të njerëzve, ngasë puna mund të jetë shumë më gjatë sa që ti, sa që ti mendon atë. Është gjithashtu ajo qëse ka dhe ishte më ka mësuar me çenda të mator, e atë ngadalë të mos ngutemi madje në situata. Kur mund të si dhe të besimtare dhe në, në luft N -n -n Në e patëm një luft para disa vite Në përsa i Zotë e Gjalli Huale Pa dhe aty nuk të mundon që duhet kush nërë për para Ka dal Jo kjo ka po me këtojnë kjo Ka një ka dal Të kshyrem, të studjojmë Pa jo dhe të të më ngutij Me interes saktumë po, me, me marë vëndimet Sa të Allahun Arrujt mund tjenë fatale për njërin Nga se, se Feja në mësën të, të nërgozërë Feja në mësën kësht Më mirë është me gabun falje, se me gabun dënima pëtër. Në qovë se e shtim një vendim për dikën, ja falim dikuj, për gabimesht, më mirë me falë gabimesht, se sa me dënu gabimesht, se me dënu murë është kur dush, por, kër të dënajsh, s'ka kuptim falja përste atër. Shëndaj, me qeni nga dalë, shëpë, mas më ngutë, mas më ngutë, e sotë përndëgjëm fatë këtësështë me primet të ndryshme që ne e më Vrosia, shkatërrime, prishje apo pa kur farmaturie, pa kur forçartsim, pa kur far shërimi, pa kur argumente, thjesht për të vruar, thjesht për të shkatërruar. Qadal nuk është ky veprim që ka më pejgamberin Sallallahu aleyhi dhe sallam. Shi ka është ndal, e ka vërtë njërin kornirin me me e Medinës me vrap pejgamberin Sallallahu aleyhi dhe sallam. Para më non, uor me vro. Ai e pegamberson Kolon Kadani era A dhe po bisedojnë, që kjo është islami, pëse s'bo është i musliman I dhe s'pudu më bo, ha anëi Pret njerë me na pra, e kalonë gjamiqa të Këqët që shfalëm na, që që ka bojmë na O artë nesër me të marë njësë të katër orë i ka thonë Ha, a kjenë rrë merën Një sekundur varën, ha anëi, pret pak Ditë në dritë i ka thonë, a e kjenë rrë merën një sekundur Ha anëi, ha e të shkia, pra Qështë ka vëru Në ngutia nuk bjene hajrë aftër. Në ngutia ati kër bjene hajrë. Kër i qimë përti sigur se du pun. Apo, të një poqatë punë. Apo, krye ma shpej të vajtë. Sa bëhjnë, apo, du të me falë. Oja, kadal dal, që po gëtër. Po kadal dal, po i delë vakti. Këto s'ka kadal dal. Na, a du të me falë, sabojnë, fale. Po kur të falç, fale kadal aftër. Andaj, në gjitha me kry veprën, por krye kadal aftër. Du ke kry, krye kad Sa më është pejtap të Në një dojnë rësë në kamësut për e nga mështë me kone i mato Në që ka jetë ati Këtë ka qënë maturija të Këtë ka qënë me Allah i gadal Sheref Edhe Allah o gjallë e wala thënë Sun hujërat Ja e juhëllë një amelu Imgjekum fësikum bë nebejn Fëtë bëjjenu Që ka ojë besimtar Nuk ka thonë që fësë ju vjen një besimtar Nuk ka thonë që fësë ju vjen Një nj i devot shumë i mirë më i lajm çara në ngadalë mos u godni s'ka thon këto ka thon qof silvia një mëkatar qof silvia një që i leg në koburin lidha japon po vjen më i lajm edhe te vërteton ka dole do të smutë pas mirë se këhet ndo të më thon çme vërtetuar kur e ka për diçka këç jo por për diçka që, që, që ai thot do të smutë pas mirë a komozi më pasmir komozi më pasmir Ande imam shakio rahimullah Se thonë Allah Kër ka palemizu me njerëz Ka pas palemika me njerëz Për që është e të fikë këtë Që është e një, një keme djetar Kam palemizu Unë e mënej që kështot është i mënejnë Kështot kam pas dhe bate Që ka thonë fund Ka thonë menim jam është i sakt Nështë i pasmeje Po ka mundë si me konë gabim Nështë e që të vullin Allah Ka dala Mëndimit për mua gabim Po ka mundë si me Në spogun tek çirim kush e ka mirë apo? Munë më nëse e kam mirë dhe më nëse ti ke gabim. Po në është ndrositota. Do të thotë mas pa kohë ka dal dal tyse rpun dal që ti ke mirë në kum gabim apo. Ka mundsi. Para të kenë oj për debat, për diskutim, për biseda, ka dal lojë oh, mer free. Po spogun mas para ju komeni era. Mos u ditë të menti vendime diqka, skenite, ka dal. Ndoshta dikush ka një diçka që ka skenit tek apo diçka që ka skepote. Po spogun Andaj në gjitha këtu aspekte dhe shumë tjera dohet me qenë besimtari i matur, dohet qenë besimtari i nga dhalështë, jo mungut. E veç anjës në këtu aspekte që i përmenda. Qëka në ndihman me qenë të matur? Këka mirë në koni matur, pa qëka në ndihman me koni tila? <coughs> Fëlle mështë të nërlëzër në ndihman duaja. Më luhtë Allah në mënu Se kjo është begatia Allahot ato gjatë Dhëmti Kar është gjibnu Abdi Kajs Të këpëgamberi sallatë a sallem Edhe i ka thonë Muhamedi sallallahu a sallem I paske dy të cilësi që Allahot i dan Ti i paske dy të cilësi që Allahot i dan Cënë ato ka thonë maturia edhe butsia Edhe në këki matën këki but Këto dy Allahot i dan Ka dhë njerë rësullë Allah A i kon fitu vetë am i ka falë Allahot Kom ti ka falë Allahot Nuk kamë të zi dikush të u kada, shumash, po kada, kada, të rejnu, i gutë shumë është, po këta këta e shkën të u zvut. Po këta dikush që është to Allahu e falë, i ti do si matur. A në në qofë se të mungën, lëtë Allah me të adonë, se paska njerëzë që Allahu ja paska doru cilësin e maturisatën. Gjithashtu preja sa që në andimën me që në të matur, është me mësu, diturija. Diturija është fren, mësën. Dhe që në shkuriri, mësën, Pasojat e ngutis Pasojat e vendimëve të shpejta Pasojat e vendimëve të shpejta I mësani din Për këtë arsyje Kush janë njështë matë matur djetarët Ata është shumë largë Kush janë njështë matë ngutë shumë Ignorantët Somë ma i njërët njërët që aqë ma i gutë shumë ashtë Somë ma i ditur Somë ma i menjështë Ka dali Allah E ka po njështë vjetër që i kam përvoj Ka në kalujet shumë Ka dali se a, I r Dole, nga, i, nga i matë vjetrit Nga i ata që kanë përujë Kanë, përuj, kanë kaluha për në këtë punë mati Ande edhe Omeri radiallahu tali anu Kër është afru afër me shliru Në atë ku Me shliru shambin me him damask Ka marrë veshë Sa atjo për hapë një smunje E madhe e një epidemi Shkat rusëm Ta shuarë largë të në investim Së pëtër të është a me him rrana Mas me him rrana, që shmë nga vojë do e ka do matriçë ku nikon hej mbra na s'ka caktimi i allahut na do me imrana ne pa caktu allahu mosu kra mosu mos e pa caktu kra ka dal lo se na sekana pitute kit pun po per motun ka pak para me na ja kan kontestu o merit guximin na kuptim se po shkon mereti me vet per kit pun na do me hi mu më bështet allahut po me se ku ne gutshu ka nje kadaljer vet atoçt me po vet s'ka diçka me thon ka thon ther mi plaçte kuraj zhabta Ata e në konë, ndërsa në funde kanë përru islamin ato I pa e në konë njerë që i ka re gjitha Apo përvohja I ka ndidata që ka i bjen me hime një vend që për hapët epidemija dhe kolera I ka thirë pleqët e korejshve Një është mosh Ka thonë E kemë situatën kështu kështu Kemi lojme se për hapë epidemija Ushtërija është në pragë Na mundë me hime që lukë këtë vend Pa të u ta për janë gjekë ushto ushtar Ata heç pa, ëhammend, uh, heç As ta pas, mësbatim, ka thon Mos ga po me Himrana Mos ga po me Himrana Këse ne edhim që ka i vjen me Himrana Njërës të matur, ka dale E kar, Abdurrahman i ben avfi, pastaj Largu kon I ka thonë në mërët pejganberi Asim ka thonë mësë me Himrana Andajja kanë qëllu që shka thonë pejganberi sal sal Muhammed, se më ka thonë Kër përhapëm në vënsmunja E jeni mërana, mës dillë E në qofësi jeni jashtë në ndaj bendimi nga dalë që më së ngot, apëton ndaj lituria, përvoja, është aja që ndimon me kun i matur, apëton gjithashton, aja që ndimon me kun i matur, konsultimi është për këtër suja Allah gjendë në vëna, kur ka përmend silësit e besimtare, ka thun edhe besimtaret kanë konsultim mosungur, më së ngotë më marë bendimi vetë ma, ma letë menojnë, dhe të kuka, së një kuk e po, konsultuaj e këta, vetë e këta Nose ka konsulonancim, më konsultu. Pse çka? Konsultoi pyegambëri sallallam, ka konsultu sa kdo që ja ka marrën as, ka mësinë mendimun. Konsulto grotë vetë. Edhe me gru, më kozu për punë shtëpi, çka ka qol, mos u gud të marr vendime vetë. Jo seriozisht nuk kërkon. Vetë gru, ndoshta din më mirë çka i vënë shtëpis. Vetë fmin ngjëra. Vetë ato vetë ato vetë konsulto me njerëz, merr sa më shumë mendime merr është vendimë maj sigurët dhe maj qëlluarë. A, a ne konsultimë me njerët e me eqërë është, që të ashtot, një sebep, i rëndësishëm, një mjetë, i rëndësishëm që të ndihman me, me qeni i maturë. Dhe në që të ashtot, ajo që të ndihman me qeni i maturë është me ledzu për biografin e njerët maturë. Qëka ka hupë i usurë, fjellëzomë se ka pritë pak. A ka hupë ziqka. Po, është zvënu pak dal ska po të dukur më kurkush mëo me më gisht se ky që, që e, hiri di nga Verskau iki po ja falim rreth apo jo s'ka fal kurkush bukoni pavajshim andaj edhe pejgamberi sallallahu alejhi vesallam edhe kurë që Hedri lexo për surën Kaf lexo për njerëz të matur qysh kanë qenë të matur që ta mësosh maturin se maturia është mirësi dhe bisedë me Zotë kur kush u do të, të punim ku gjithë çështat ani e kon mësosh Ja ndana ku të gjot shok, po adhe për që e mësu, mësohet mirë. Andaj duhet të them që edhe leximi nga përgojat e njëjtë motor, po edhe lexo për një që ngut, e shëso çfarë pasojë ka me poshtë ngut i jaftë. Andaj duhet t'imi të matur, mos të ngutemi, të marrim gjërat gradual me verifikim apo mjaftuar me dije, me konsultim, mos të nxitojmë në vendime, mos të nxitojmë në marrje të dijes, më të shpejt më marr se dietator ka thonë, çka mirret shpejt, u pëts shpejt. Apo çka mirret shpejt, u pëts shpejt. A ke pau po, ata që me hajni fitojnë edhe të shpejt i harxojnë. Ata që ka dalë ka dalë fitoi me njerëz, ju bën gatë edhe me i povertënit ju shkon pasunia. Ka dalë ka dalë atë që tu harjit, se bërë çeti është tim as tanëp. Çka mirret shpejt shkon shpejt, çka mirret ngadal thellohet, shtrësohet, forthohet edhe padyshim se është më e çdûshme dhe më stabile. Allah na mundëson që të jemi të matur në fjalët tona, në qëndrimet tona, në vlerësimet tona, të jemi nga ata që konsultohen me vetë, bisedojnë me vetë, nuk gutan, nuk ngjitojnë, por janë të matur të urtë, sikur na ka mësuar Allahu xhalleu ala dhe pejgamberi sallallahu alei ve sellem. Allahu i shpëlon për sabrin dhe vëmendjen. اما كاشبور الفاضل صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم بسم كثير